Herovic. Tot ceasul îmi aduce un dar şi o jertfă nouă, De vreme ce lumina primește să-mi lumine. Câmpia scoate în braz de bijuterii de rouă și pomii pun coroane și nimburi pentru mine. În giulgii clătinate se leagănă cu lacul făptura Pretutindem de faţă și dosită a celui ce, Cu firul de umbră și cu acul scânteii, Întezește tezește pânza mereu pesită. Îmi crește în suflet iarăși o strună de vioară. Dar când decul în mine, tânjind, să se deștepte, sfios și șovăielnic, și acum, ca întâi oară, răsună mai sus și mai afară, ca într-o vecie albă cu stâlpi și turle drepte. Și seara, învelindu-și grădinile cu crep, sunt altoit cu visuri, ca un ocean cu stele. Nu știu culesul lumii de unde să-l încep, Din câte flori de aur mi-ajung până în zăbrele. Împrejmuit cu naptea, aștept ca o făclie înfășurat în ieder și frunze de leandru Și încă neaprinsă la ora mea târzie, În vârf să mi se lase o stea din policandru.